Мимоволі вигукнув хтось, море голосів заревло і наче затопило весь Майдан. Другого дня в Січі стояв незвичайний гомін. Відбувалися вибори нового Кошового і разом з тим гетьмана для майбутнього морського походу. Останнього гетьмана і Кошового, креатору і прибічника поляків, який хотів вести козаків на допомогу полякам в їхній війні з Москвою, тоді, як козаки прагнули погуляти по морю і царград мушкетним димом укурити, майже до смерті побили киями ці розлютовані діти його і втопили у Дніпрі. Січкли котіла, чути було страшну лайку, вигуки, раз у раз брязкали шаблі. Це вже пішли в хід найсильніші докази. Бійка на кулачки та на шаблях. Рукопашний бій і погрози когось утопити, когось забити киями, як собаку, комусь кишки випустити. Московські посли, Боялись виходити з куреня, у якому їх оселили, і здаля дивилися і слухали, що діялось на майдані. Майдан справді нагадував бурхливе море. Чути було, що військо розділилося на гурти, і кожен гурт вигукував свого кандидата. Старого не чая, чулося з одного гурту. Не баба хвилона. ревів другий. Не баба козак добрий. До біса, не бабу, сто копанок йому чортів, не чая, не бабу, не бабу, не бабу, сто копанок чортів, не бабу. Не явно перемагав своїх суперників. Він стояв осторонь, і моргаючи сивим вусом, спокійно запалював гаспецьку люльку. А там уже билися, прибічники Нечая, чая щепилися з прибічниками небаби і вже схрестили шаблі. У цей час виступив забутий горланами Петро Конашевич Сагайдачний. Худе обличчя його здавалось блідішим, ніж звичайно, хоч і було загоріле та обітрене, а очі з навислих чорних з сивиною брів дивилися наче ще добріше. «Вельможна громада!» — почувся раптом його могутній голос, що здавалося не вміщатися в худому тілі. «Послухайте мене, старого собаку, братчики!» «Сагайдачний, старий Сагайдак!» — покрили його голос інші голоси. «А ну що він скаже?» «Сагайдачний, Сагайдачний, браття, послухаємо, що Сагайдак скаже!» Він говорить, як горохом в очі сипле. Ці вигуки і своєрідні похвали громовцеві, такі як горохом сипле, і подібні, подіяли на буйний натовп. Усім хотілося чути, як людина словами, наче горохом сипле. Це були діти, порох, який спалахнув від однієї іскри кременю, і так само раптово згасав. Що, хлопці, ліпше? Личаки московські чи чоботи-сап'янці турецькі? А раптом спантеличив їх запитанням Сагайдачний. Чоботи, чоботи, сап'янці, відповіли деякі. Натовп посунувся ближче, так зацікавила усіх мова Сагайдачного. І мені, здається, чоботи, підтвердив промовець. Та чоботи ж, батьку, хай їм трястся московським личакам. Добре, діти, вів далі промовець. Чоботи так чоботи. А яка, братці, віра бусурманська? «Турецька, батько!» – зраділи хлопці, що зрозуміли промовця. «А неволя яка, дітки?» – допитувався промовець. «І неволя турецька!» – закричало разом багато голосів. «Неволя турецька, розлука християнська! От так, старий Сагайдак, як воко вліпив!» – раділи козаки. «А хто дітки в турецькій неволі?» – запитав знову Сагайдачний. «Та козаки ж, батько, та наші дівчата!» «Добре. А московської неволі нема?» Та ще, либонь, не було такої. А чайки ми для чого поробили? В Москву плисти. Козаки навіть розреготались. Такою дикою здалася їм ця думка плисти в Москву, де й моря нема, а тільки ліс та личаки. Ні, батьку, чайки у нас на татарвута на турчина. І шаблі, і самопали. Запальніші з козаків одразу ж поставили питання Руба. Так нехай Сагайдачний не і веде нас у море, залунали голоси. Геть не бабу, геть не чая, геть мазепу, нехай Сагайдак отаманує. Сагайдачного, сагайдачного, братця оберемо, нехай він панує, сагайдачному булаву. До булави треба голови, а в нього голова розумна, добра. Сагайдачного, братця, сто копанов чортів, підтвердив і сам не баба. Нащо й кращого? Сагайдак, сагайдак, го. -го. Заривів, ніби ошалівши увесь Майдан, і шапки, наче хмари зляканих птахів, злетіли в повітря. Обрання Сагайдачного таким чином відбулося. Підкидання вгору шапок було знаком, що цього вимагає народна воля, повороту для обранця вже не було».